Гадаю, саме так. Ані скилечки не здивувався той і присів на край ванни. Треба з усім цим кінчати. Він неспішно запалив і, за звичкою, всунув другу цигарку в губи лілі. Кажуть, що цигарка це останнє, що дають перед стратою. Криво посміхнувся він. «Я тебе страчувати не збираюся», сказала Лілі. «Просто йди своєю дорогою. Ти мені перешкоджаєш». «Ось як. Тоді й я тобі дещо скажу. Ти мені також перешкоджаєш». <гум> «Це ж чому?» Лілі випустила кільце диму. «Ну, наприклад, стати вільним, а головне – багатим». «Тобі ніколи не стати багатим», – зітхнула Лілі. «Ти клебс, а вільним можеш стати хоч зараз». Анатолій нахилився над її головою. Вона навіть відчула запах його улюблених парфумів «Прощавай зброє». Тобі ніколи не знайти діамантів, убієнної тобою бідолашної бабусі! Раптом чітко і зловісно прошепотів Анатолій у самісіньке вухо. Лілі так і заклякла з цигаркою в зубах та неприродно вирічними очима.